Філіпс, Лавкрафт Справа Чарльза Декстера Уорда Сіль тваринна може бути таким чином заготовлена та збережена, щоб мудрий чоловік мав цілий ноєв ковчег у своїй майстерні, і якщо йому забажається, міг відживити детальну подобу тварини із її праху. Так само, схожим методом, із солі людської філософ може, без будь-яких протизаконних чарів, викликати подобу свого мертвого пращура із тліну, в який його тіло обернулося. Із приватного шпиталю для божевільних поблизу Провіденса, штат Рот-Айленд, Нещодавно зникла вельми дивна особа. Цю особу звати Чарльз Декстер Уорд, якого всупереч його власної волі запроторили до божевільні. Це сталося завдяки клопотанню його згорьованого батька, який бачив, як потьмарення сина із простої дивакуватості перероджується у загрозливу маніакальність, включно із можливими вбивчими нахилами та значними змінами свідомості. Лікарі визнають, що цей випадок їх цілковито ошелешив, оскільки в юнака були виявлені відхилення не лише психологічного, а й фізіологічного характеру. Насамперед, пацієнт виглядав дивним чином старшим за свої 26 років, Звичайно, психічні розлади швидко зістарюють. Проте обличчя цього юнака мало якісь невловимі риси, притаманні лише дуже старим людям. По-перше, процеси його життєдіяльності виявили дивні результати, які не мали аналогів у медичній практиці. Він втратив голос, тож говорив лише пошепки, дихання і пульс, увесь час збивалося, травлення значно уповільнилося і мінімалізувалося, а нервові реакції на звичні подразники не були схожими на будь-які задокументовані раніше, нормальні чи патологічні. Шкіра була холодною і надто сухою, її клітинна структура здавалася занадто грубою та ламкою, Зникла навіть велика родима пляма оливкового кольору на правому стегні. Натомість на грудях з'явилася чи то дивна родимка, чи то чорна пляма, якої раніше не було. Загалом, усі терапевти погодилися, що метаболізм Чарльза уповільнився до патологічного рівня. Психіка Чарльза Ворда також перебувала у незвичайному стані. Випадок його божевілля не був схожий на жоден інший відомий, навіть з описаних в останніх і найвичерпніших працях, і супроводжувався виявом таких розумових здібностей, які могли б зробити з нього генія або вождя, якби вони не виражалися у настільки дивній та гротескній формі. Доктор Уілет, сімейний лікар Вордів. Аналізуючи реакції пацієнта на речі, які не стосувалися безпосередньо хвороби, зауважив, що загальні розумові здібності пацієнта після потьмарення навіть покращилися. Відомо, що Ворд завжди мав схильність до наук, насамперед до вивчення старожитностей, та навіть в його найкращих із ранніх праць не прослідковувалася та дивовижна точність і проникливість, яку спостерігали психіатри у процесі подальших обстежень. Правду кажучи, було нелегко отримати законний дозвіл покласти Чарльза в лікарню, оскільки його розум здавався здоровим і ясним. Лише завдяки свідченням інших людей а також аномальним прогалинам у його свідомості, Уорда, зрештою, ізолювали. До самого зникнення він читав усе, що потрапляло під руку, і був чудовим співрозмовником, наскільки це дозволяв його слабкий голос. Не спромігшись передбачити його втечі, проникливі спостерігачі були певні, що юнак невдовзі опиниться на волі. Лише доктор Уилет, який свого часу допоміг Чарльзові з'явитися на цей світ і відтоді стежив за його розвитком, здавався наляканим від думки про його майбутню виписку. Він пережив жахливий досвід і зробив страхітливе відкриття, про яке не наважувався розповісти своїм скептично налаштованим колегам. Насправді Уилет і сам відігравав загадкову роль у цій справі. Він був останнім, хто бачив пацієнта перед зникненням. Через три години після того, як стало відомо про втечу Чарльза, кілька людей згадали, що лікар вийшов з його палати із сумішу жаху і полегшення на обличчі. Ця втеча стала однією із нерозгаданих таємниць шпиталю доктора Уейтса. Розчинене вікно над проваллям за вишки 60 футів заледве чи щось пояснювало. А все ж немає жодних сумнівів, що юнак зник саме після розмови із вилетом. Сам лікар жодних публічних пояснень не дав чи виглядав значно спокійнішим, аніж до втечі Уорда. Проте багато хто думає, що він міг би сказати більше, якби був певен, що хтось йому повірить. Він застав Чарльза у кімнаті, але невдовзі після того, як вийшов з неї, на стукіт санітарів уже ніхто не відповідав. Коли відчинили двері, пацієнта там не було, і все, що вони побачили, це відчинене вікно, крізь яке віяв холодний квітневий вітер і хмару грубого блакитно-сірого пилу, від якого забивало подих. Щоправда, незадовго до того було чути завивання псів, але це тривало лише поки Уилет був усередині. Пізніше ж вони поводились цілком сумирно. Чарльзового батька одразу ж повідомили про те телефоном. Але він здався більше засмученим, аніж здивованим. Тоді викликали доктора Уейта. Вони обговорили все з доктором Уилетом і обидва заперечували свою участь чи обізнаність із планом втечі. Лише від деяких близьких друзів Уилета та старшого Ворда вдалося отримати якісь свідчення. Та й ті занадто фантастичні, щоб у них повірити. Єдиний достаменно відомий факт – це те, що досі не знайдено жодного сліду зниклого божевільного. Чарльз Ворд з захоплювався старожитностями, поза сумнівом завдяки багатовіковому місту, в якому жив, і пам'яткам давнини, якими повнився старий батьківський маєток на пагорбі, що на Проспект-Гілл. Із роками його любов до старожитностей лише зросла, тож історія, генеалогія та вивчення колоніальної архітектури, побуту і ремесел невдовзі витіснили все інше зі сфери його зацікавлень. У справі про його божевілля дуже важливо пам'ятати про ці вподобання Ворда, Бо хоча вони й не становили його основи, проте посідають важливе місце у зовнішніх проявах хвороби. Лакуни в його знаннях, які помітили психіатри, стосувалися виключно сучасних подій. Проте їх і надлишком компенсувала вельми глибока обізнаність із речами, які стосувалися минулих днів що було виявлено під час ретельного опитування. Складалося враження, що завдяки якомусь невідомому виду самонавіювання пацієнт буквально переносився в минуле. Дивним було те, що Уорда здавалося більше нецікавлій старожитності, із якими він був так добре обізнаний. Лебонь, він уже вивчив все, що міг і втратив до цього інтерес. Свої останні потуги юнак вочевидь спрямовував на опанування загальновідомих речей сучасного світу, які повністю стерлися із його свідомості. Він ретельно приховував цю свою необізнаність, але для кожного, хто спостерігав за ним, було очевидно, що вибір книжок для читання і всі розмови були зумовлені несамовитим прагненням набути знань про власне життя і про повсякдення та культурне підґрунтя ХХ століття, які у нього мали бути з огляду на рік його народження і здобуту свого часу освіту. Зараз психіатри дивуються, як утікач дає собі раду в цьому складному сучасному житті, зважаючи на фрагментарність інформації, якою він володіє. Більшість вважає, що він заліг на дно у якомусь скромному і невибагливому місті, доки обсяг його знань про сучасність не досягне задовільного рівня. Початок Чарльзового божевілля став причиною багатьох суперечок між лікарями, Доктор Ліман, авторитетний бостонський медик, відносить його до 1919 20 років, коли юнак закінчував школу Мозеса Брауна. Тоді він раптово перекинувся із вивчення історії на окультизм і відмовився вступати до коледжу, оскільки, за його словами, індивідуально займався значно важливішими дослідженнями. Про це, беззаперечно, свідчить зміна Чарльзової поведінки в той час, особливо його постійні пошуки в міському архіві та на старих кладовищах однієї могили, датованої 1771 роком, могили його предка на ім'я Джозеф Кервен. Уорд заявляв, що знайшов деякі його папери за дерев'яними панелями, у старому маєтку на провулку Олні на Стемперсхіл, який збудував і в якому мешкав Кервен. Словом, немає сумнівів, що взимку 19 -20 го 20 року з Гордом сталася велика зміна, оскільки він різко припинив свої дослідження старожитностей і відчайдушно занурився в окультизм, час від часу виїжджаючи за кордон та іноді перемежовуючи ці заняття хіба і з пошуками цієї могили. Проте доктор Уілет не погоджується з таким поглядом, аргументуючи власну думку близьким і тривалим знайомством із пацієнтом, а також деякими страхітливими відкриттями та висновками стосовно його стану. Ці відкриття та висновки справили на нього величезне враження. Його голос досі тремтить, коли він говорить про них, і трежить рука, коли намагається про них писати. Уілет визнає, що зміни 1919-20 років сталися цілком закономірно, як провісники подальшого розладу що сягнув апогею 1928 року в страшному і непоясненому божевіллі. Втім, спираючись на особисті спостереження, він вважає, що тут межу необхідно проводити чіткіше, зважаючи на те, що юнак завжди був неврівноважений, невротичний та надто вразливий до потойбічних проявів світу, що його оточував. Лікар відмовляється припускати, що ранні переміни насправді свідчили про втрату глузду. Натомість він вірить твердженням самого Чарльза, ніби той чи то відшукав щось таке, що справляло дивовижний і всеохопний ефект на людську свідомість. Справжнє юродство, стверджує лікар, настало пізніше, Після віднайдення портрета і давніх записів Кервена. Після подорожі до дивних чужоземних місць та моторошних молитов, проспіваних за таємничих обставин. Після відповідей на ці молитви і листа, написаного в стані потьмарення свідомості, після хвилі вампіризму та зловісних потаксецьких пересудів, а також після того, як пам'ять пацієнта витіснила сучасні йому знання, зник голос, а зовнішній вигляд риса за рисою змінився настільки, що цього неможливо було не помітити. Аж тоді, наголошує Уілет у Уорда, Почали проявлятися усі ті страхітливі зміни, і його вражає кількість доказів, які підтверджують слова юнака про ту знахідку. По-перше, двоє далеко не дурних робітників бачили знайдені записи Джозефа Кервена. По друге, Чарльз одного разу. Показував докторові Уилету ті старовинні папери, а також сторінку із щоденника Кервена, і не було жодних сумнівів щодо їхньої справжності. Отвір, у якому Уорд, за його словами, їх знайшов, також зберігся. А сам Уилет мав іще один шанс – ближче ознайомитися з документами за обставин. У які навряд чи хто-небудь би повірив. Слід також згадати про загадкові збіги в листах Орна та Гатченсона. Питання, пов'язані з манерою письма Кервена та знахідками детективів, які стосувалися доктора Аллена, а також моторошне повідомлення в середньовічних рукописах, який Уилет знайшов у себе в кишені, коли опритомнів після пережитого шоку. Нарешті, найпереконливішими були два страхітливі результати, які лікар отримав, застосувавши деякі формули, які він знайшов впродовж останніх розслідувань. Ці результати насправді довели, що папери не були підробними і виявили, їх жахливий таємний зміст. Самі ж папери стали назавжди втраченими для людства. Ранні роки Чарльза Орда слід розглядати, як щось настільки ж давно минуле, як і його улюблені старожитності. Восени 1918 року, виявляючи неабияке захоплення, Популярною на той час військовою справою, він перейшов до останнього класу школи Мозеса Брауна, розташованої неподалік від їхнього дому. Прихильного до стародавніх речей юнака завжди заворожувала стара будівля головного корпусу, зведеного 1819 року. Подобався йому і просторий парк біля школи, а Чарльз був вибагливий до краєвидів. Він мало з ким спілкувався, майже весь час сидів вдома, прогулювався містом або займався уроками чи військовими вправами, а також вишуковував дані із генеалогії та історії у магістраті, ратуші, громадській бібліотеці, Атенеумі, історичному товаристві в бібліотеках Джона Картера Брауна та Джона Гея при Браунському університеті та у нещодавно відкритій бібліотеці Шеплі, що на Бенефіт-стріт. Можна легко уявити, яким він тоді був. Високий, стрункий, білявий юнак із допитливим поглядом, трохи сотулений, і недбало одягнений, який радше справляє враження безневинного дивака, аніж привабливого хлопця. Чарльзові прогулянки завжди перетворювалися на експедиції в давні часи, під час яких йому вдавалося із сотень реліквій старого міста відтворити яскраву і зв'язну картину минулих століть. Сам він жив. У маєтку, збудованому в георгіанському стилі, на вершині крутого схилу зі східного боку річки. Із розташованих у бічних крилах маєтку вікон, що виходили у двір, він обожнював роздивлятися гострі шпилі, бані, дахи і горішні поверхи високих будинків нижнього міста, що тяглися далечінь аж до сизих пагорбів за селами. Тут він народився, Із ще рівної класичної веранди з фасадом у дві цегли нянька вперше вивезла його у візочку. Вони їхали повз маленький білий будиночок, збудований за двісті років до того, як постало місто до величних коледжів уздовж розкішної тінистої вулиці, на якій, поміж пишними садами та розлогими дворами. Самітно дрімали масивні цегляні обійстя та невеликі дерев'яні будиночки із вузькими колонадними доричними кружганками. Нянька також возила його вздовж сонної Конгдон-стріт, що тяглася вздовж підніжжя пагорба із усіма своїми будівлями і з високими терасами у східному стилі. Маленькі дерев'яні будинки тут були старішими, ніж на інших вулицях, бо місто почало розбудовуватися саме на цьому схилі. І під час таких прогулянок Чарльз здавалося увібрав дух химерного колоніального містечка. Часом нянька спинялася і сідала на лавку в парку Проспект Терас, щоб погомоніти із поліціянтом. Один із його перших дитячих спогадів був про безкрайнє море, повитих туманом дахів і бань, шпилів, далеких гір, які він побачив одного зимового дня і загородженої набережної. Вони виглядали сизими і загадковими на тлі розжареного апокаліптичного призахідного сонця, яке забарвлювало небо червоними золотими, багровими і навіть зеленавими відтінками. Масивний мармуровий купол ратуші височив над містом. Статуя, що вінчала його, була осяяна ореолом розпечених сонячних променів, які пробивалися крізь хмари. Коли Чарльз трохи підріс, почалися його славнозвісні прогулянки. Спочатку, він нетерпляче тягнув за собою няньку, а потім уже сам, замріяно, блукав вулицями. Він спускався все далі і далі тим майже прямовисним схилом, щоразу віднаходячи старіші і химерніші закутки давнього міста. Часом він безцільно блукав крутою Дженке-стріт з її високими мурами та колоніальними шпилями, Підходив дорогу Бенефіт-стріт, де перед ним поставала дерев'яна будівля із парними дверима обрамленими іонічними пілястрами, а біля неї старий будинок із двосхильним дахом, біля якого ще збереглася присадибна ділянка і великий дім судді Дурфе, занепалий пережиток георгіанської розкоші. Тут... Вулиця робилася глухішою, але величні в'язи своєю тінню оживляли її, і хлопець прогулювався вздовж довгих рядів до революційних будинків із великими центральними димарями і класичними дверима головного входу. Зі східного боку будинки стояли на високих підмурках, і до них вели два марші обрамлених парапетами сходинок. Юний Чарльз любив уявляти, якими вони були в ті часи, коли вулиця була ще новою, і немов бачив червоні підбори та напудрені поруки людей, які снували фарбованими хідниками, що зараз виглядали змарнілими від віку. І з західного боку пагорб був так само стрімкий, спускаючись до староміської вулиці, яку засновники міста заклали на березі річки ще 1636 року. Там було багато провулків, у яких купчились похилені старовинні будинки. Та хай би який він був захоплений цим усім, все ж не наважувався спуститися у їхні правічні глибини, боячись, що вони можуть виявитися примарами» або воротами в незнані жахіття. Значно безпечнішим йому видавалося прогулюватися вздовж Бенефіт-стріт, повз залізний паркан цвинтаря біля церкви Святого Йоанна, повз задвірки колоніального дому, зведеного 1761 року, та напіврозвалений фасад заїзду «Золотий м'яч» в якому свого часу зупинявся Вашингтон. На Мітинг-стріт, яка раніше звалася Казематною вулицею, а потім Королівським трактом, він любив підводити голову і роздивлятися на сході стрімку дугу сходів, збудованих для полегшення підйому на пагорб, а далі опускати погляд на захід, на стару цегляну колоніальну школу, через дорогу від якої стоїть будинок із зображенням голови Шекспіра, де до революції друкувалися «Провіденс Gazette і «Кантрі Джорнал». За ними розташовувалася чепурна Перша Баптистська церква, зведена 1775 року, яка пишалася своєю неповторною дзвіницею роботи гіпса в оточенні георгіанських дахів та башточок. Звідси, у південному напрямку, місто ставало ошатнішим, розквітаючи чудовими старовинними маєтками. Та дрібні, доісторичні провулочки круто спускалися на захід, зі своїми гострими шпилями схожі на примар. Вони все більше занепадали, перетворюючись на мальовничі руїни. Стара набережна, Здавалося, ще пам'ятає величні часи, коли повз неї пропливали кораблі остінської компанії, часи багатомовні і брудні, із недогнилими причалами та тьмяноокими морськими ліхтарями. І з тих прадавніх часів збереглися назви провулків: поштовий, виливковий, гривенний, копійчаний про червінців, срібняків, дублонів, суверенів, гульденів, доларів та центів. Коли він трохи підріс і став хоробрішим, юний ворт іноді відважувався спускатися. Оцей чорторий розвалених будинків, розбитих вікон, поруйнованих сходів, перекошених балюстрат, темних облич і невідомих запахів. Він звертав від Саут-Мейн до Саут-Уотер, досліджуючи корабельні доки, де іще стояли шляхетні пароплави. А тоді повертався у північному напрямку повстоварні склади із крутими дахами, збудовані 1816 року, і широку площу біля великого мосту, де ще стоїть критий ринок, зведений. 1773 року, зі своїми давніми арками. На цій площі він часто зупинявся, щоб насолодитися виглядом чарівного середмістя, яке здіймалось на східному схилі річки, прикрашене двома георгіянськими шпилями та увінчане церквою християнської науки, як Лондон, увінчений собором Святого Павла. Найбільше він любив приходити туди надвечір, коли призахідне сонце торкає променями ринок і фарбує в золото старі дахи й дзвіниці, і магічна атмосфера оповиває причали, де давним-давно ставали на якір кораблі ост торгової компанії. Від довгого споглядання йому ставало майже млосно, він сповнювався поетичної любові до цього місця і з таким серцем у сутінках підіймався схилом додому, пов стару білу церкву та вузькі стрімкі провулки, де у маленьких вікнах і ліхтарях над сходами із вигадливими кованими поручнями починали мерехтіти жовті вогники. Трохи згодом Чарльз став шукати яскравіших контрастів. Він проводив половину прогулянки серед розрухи колоніальних районів на північ від його дому, де пагорб збігає до нижньої частини Стемперсхілу, на якому гетто і Чорний квартал скупчились навколо Бостонської станції, звідки ще до революції відправляли поштові карети і іншу ж половину прогулянки присвячував ошатним, заможним районам біля Джордж, Беневоленд, Пауер та Вільям-стріт, де на старому пагорбі у своєму первісному вигляді стоять багаті маєтки, із-за парканів видніються сади, а стрімкі зелені вулички зберігають безліч солодких спогадів. Ці прогулянки, а також і старанні студії – які їх супроводжували, очевидно призвели до того, що улюблені Чарльзові старожитності врешті-решт витіснили реальний світ із його свідомості. Вони підготували ґрунт, на який тієї фатальної зими 1919-20 року впали перші зерна божевілля, які зрештою розродилися такими дивними і жахливими плодами. Доктор Уилет впевнений, що аж до цієї лиховісної зимової переміни Чарлезове захоплення старосвідщиною не мало жодних нездорових ознак. Його мало цікавили цвинтарі, окрім як через їхню химерність та історичну цінність, а чогось подібного до жорстокості чи насильницьких інстинктів у нього не було й сліду. Тоді, якось непомітно, почали розвиватися події, пов'язані з його минулорічним геонологічним відкриттям, коли серед своїх предків по материнській лінії він знайшов одного довгожителя, наймення Джозеф Кервен, який приїхав із Салема у березні 1692 року, і про якого ходили дуже дивні жахливі чутки. Чарльзів прапрадід Велком Поттер 1785 року одружився із такою собі Анною Тілінґаст, донькою пані Елізи, доньки капітана Джеймса Тілінґеста. Про батька якої в родині не збереглося жодних відомостей. Наприкінці 1918 року Вивчаючи рукописний том метричної книги, юний генеалог натрапив на запис, в якому йшлося про офіційну зміну імені, за яким 1772 року пані Еліза Кервен, вдова Джозефа Кервена, разом зі своєю семирічною донькою Анною повертала собі дівоче прізвище Тілінгаст на підставі того, що ім'я її чоловіка вкрите ганьбою із причин, котрі відкрилися після його кончини, оскільки остання підтвердила ранішні поговори в громаді, хоч і нейняті на віру покірною жоною, аж поки не відпали усі сумніви в їх правдивості. Чарльз знайшов цей запис випадково, коли розділив два аркуші, які хтось ретельно склеїв, і приховав це, змінивши нумерацію сторінок. Юнак одразу зрозумів, що знайшов свого досі невідомого прапрапрадіда. Його радість була подвійна, бо він уже якось натрапляв на неясні побіжні спогади про цього чоловіка. Про нього залишилося так мало записів, Якщо не рахувати тих, які стали зараз доступні широкому загалу, що складалося враження, ніби всі назавжди хотіли забути про його існування. Та ця знахідка була настільки унікальною і неочікуваною, що виникало запитання. Чим же його пращур так завинив, що колоніальні реєстратори Настільки скурпульозно старалися приховати це і викинути його з історії. Можна було припускати, що підстави для цього були вельми серйозні. Досі Чарльз задовольнявся романтичними рефлексіями про Джозефа Кервена. Та дізнавшись про свою спорідненість із цим очевидно табуйованим персонажем, він почав систематично вишуковувати про нього усе, до чого міг дотягтися. І в цих захопливих пошуках він спромігся на більший успіх, аніж міг очікувати. Старі листи, щоденники і шитки неопублікованих мемуарів на вкритих павутиною провіденських горищах та в інших подібних місцях містили багато уривків, які їхні автори не вважали за необхідне спалити. Одного разу Чарльз знайшов деякі записи навіть у Нью-Йорку, в музеї Френсі Таверн, де зберігалася частина род айлендської кореспонденції та найважливішою подією – тією, що на думку доктора Уиллета і призвела до остаточної деградації юнака, була знахідка за дерев'яними панелями у напівзруйнованому будинку у Завулку Олні у серпні 1919 року. Вона, поза сумнівом, стала тим, що відкрило вхід до найчорнішої з беззодень. Якщо вірити переказам, який відшукав Чарльз, Джозеф Кервен, був особою незвичайною, загадковою та зловісною. Він утік із Салема до Провіденса, відомого притулку диваків-вільнодумців і дисидентів, на початку Великого Відьомського переполоху, боячись звинувачень за свою відлюдькуватість та дивні хімічні і алхімічні досліди. Джозеф був блідим чоловіком років тридцяти. Невдовзі він став повноправним громадянином Провіденса, а згодом придбав земельну ділянку північніше від будинку Грегорі Декстера біля підніжжя Олні-стріт. Його дім стояв із західного боку стемперс Хілл на Таун-стріт, яку пізніше перейменували в завулок Олні. 1761 року він побудував на тому самому місці інший будинок, трохи більший. Він і досі там стоїть. Найперше, що дивувало усіх в Джозефі Кервені, було те, що він не надто постарів відтоді, як приїхав. Він зайнявся з одноплавним підприємництвом, придбав корабельню поблизу бухти Майл-Енд, 1713 року допомагав відбудовувати великий міст, а в 1723 став одним із засновників Конгрегаційної церкви на Пагорбі. Але завжди залишався непримітним чоловіком 30-35 років. Коли минуло кількадесят років ця його особливість почала привертати загальну увагу та Кервен завжди пояснював це тим, що має добру спадковість і провадить аскетичне життя, яке його не виснажує. Городяни не могли збагнути, як така смиренність вживалася із незрозумілими роз'їздами купця і світлом, що ночами горіло в його вікнах, тож вони залюбки вигадували інші причини, його вічної молодості і довголіття. Закоренилася думка, що кервинові постійні змішування і переганяння хімічних реактивів були безпосередньо пов'язані із його виглядом. Ходили чутки про невідомі речовини, які він на своїх кораблях привозив із Лондона та обох Індій, або купував у Ньюпорті, Бостоні та Нью-Йорку. А коли старий доктор Джейпс Бовен приїхав із Рехобота і навпроти великого мосту відкрив аптеку під вивіскою «Одноріг і ступка», то поширились розмови про зілля, кислоти і метали, які мовчазний відлюдник увесь час замовляв та купував у новому закладі. Гадаючи, що Кервен володів якимись дивовижними і таємничими здібностями, чимало людей із різними болячками звертались до нього по допомогу. Та хоч він і поводився так, що їхня віра в це тільки посилювалася і завжди давав своїм пацієнтам різнобарвні мікстури, насправді їх лікувальна дія була вельми сумнівною. Згодом... Коли минуло понад 50 років від приїзду Кервена, а помітних ознак старіння на його обличчі та в поставі не з'явилося, чутки в місті набули темнішого забарвлення, а в містян зникли будь-які претензії до його відлюдності. Приватні листи і щоденники того періоду відкривають багато причин чому Джозефа Кервена вважали диваком, боялися і врешті-решт цуралися його, ніби чуми. Усі знали про його лиховісну любов до цвинтарів, на яких його можна було зустріти вдень і вночі за будь-яких обставин, хоча ніхто і не заставав його за якимись справді огидними речима. На Потаксецькому шляху в нього була ферма, де він переважно проводив літо, і куди часто їздив верхи, то в розпалі дня, то посеред ночі. Здавалося, єдиними слугами і сторожами на цій фермі була пара понурих, пристаркуватих, нарагансетів. Німий, вкритий дивними шрамами чоловік, і страшна, мов опудало, дружина. Можливо, через на негритянської крові. У прибудові була лабораторія, де Кервен проводив майже всі свої хімічні досліди. Допитливі вантажники і кур'єри, які доставляли пляшки, пакунки і коробки до маленьких затильних дверей ферми, ділилися враженнями про чудернецькі флакони, тиглі й перегінні куби і горнила, які вони помічали у низькій, заставленій полицями кімнаті. Вони, перешіптуючись, пророкували, що мовчазний хемік, очевидно маючи на увазі алхіміка, уже ось-ось має винайти філософський камінь. Найближчі сусіди, феннери, які жили за чверть милі від ферми, розповідали дещо цікавіші історії про дивні звуки, які, за їхніми словами, ночами долинали від будинку Кервена. Вони розказали, що чули крики і затяжні завивання. А ще їм не подобалось те, що він тримає величезне стадо худоби, яке позагачувало пасовиська. Бо одному, старому чоловікові з парою слуг вочевидь не потрібно стільки м'яса, молока і вовни. Стада оновлювалися щотижня. Він купував скотину у фермерів із Кінгстона. Та найбільше їм дошкуляла кам'яна будівля біля ферми із вузькими, високими прорізами замість вікон. Роздяви, які любили вештатися поблизу Великого мосту, також мали багато історій про дім Кервена в завулку Олні. Але не про новий, збудований в 1761-му, коли власникові вже мало б виповнитися років за сто, а про перший, низький із з двосхильним дахом, горищем без вікон і обшитими гонтом стінами. Після знесення будинку Кервен ретельно прослідкував, щоб усі його душки спалили дотла. Щоправда, це місце було менш загадковим. Проте світло, що горіло ночами, двоє мовчазних темношкірих прислужників, понуре, нерозбірливе бурмотіння старезного економа-француза, величезна кількість їжі, яку привозили в дім, де жило всього четверо людей, і природа деяких голосів що вели приглушені розмови у геть неслушний час, разом з легендами про Потаксецьку ферму, принесли цьому містю недобру славу. У вищих колах також полюбляли попліткувати про дім Кервена, оскільки по приїзді він поступово влився у церковне і торговельне життя міста і, властиво, зазнайомився з поважними людьми, і з якими міг підтримувати товариство завдяки «хорошій освіті». Він був із добропорядної родини. Салимські кервини чи Корвени були відомі у всій Новій Англії. Згодом з'ясувалося, що Джозеф Кервен за молоду багато подорожував, деякий час пожив у Англії і, принаймні двічі, здійснив подорож на Схід. А за манерою спілкуватися, коли він був такий ласкавий її проявити, Кервен справляв враження освіченого і вихованого англійця. Та з тих чи інших причин його зовсім не цікавили інші люди. Хоча він ніколи й не проганяв гостей, та був завжди таким замкнутим і заглибленим в себе, що ніхто не наважувався з ним заговорити, побоюючись, що будь-які слова звучатимуть безглуздо. Іноді в його поведінці проступала якась таємнича, ущепливана смішка, ніби він зневажав усіх людей за їхню тупість, бо сам уже встиг побувати у дивніших та яскравіших світах. Коли 1738 року із Бостона приїхав відомий своєю дотепністю доктор Чеклі, щоб зайняти посаду пастора у королівській церкві, він, звісно, завітав до Кервена, про якого так багато встиг почути. Та йому не довелось там надовго затриматися. За його словами, у бесіді із господарем він відчув якусь зловісну затаєність. Якось, одного зимового вечора, обговорюючи Кервена з батьком, Чарльз Ворд сказав, що Ладен був би багато віддати, аби дізнатися, що ж насправді старий дивак, що ж насправді старий дивак, сказав був Тому спритному Ксьонзові. Та усі щоденникові записи, Погоджується на тому, що доктор Чеклі навідріс відмовився повторювати почуте вголос. Добродій був неабияк шокований, і звідтоді при кожній з про Джозефа Кервена втрачав свою славнозвісну, витончену дотепність дещо зрозумілішою була причина того, чому інший пан із вищих кіл уникав цього чванливого відлюдника. 1746 року пан Джон Меррід, літній джентльмен із літературними і науковими вподобаннями приїхав із Ньюпорта до Провіденса, який стрімко розвивався і заживав дедалі більшої слави, і побудував собі резиденцію на Перешийку, де зараз елітний район. Він жив у комфорті і розкошах. Першим у місті став тримати екіпаж і ліврейних лакеїв і дуже пишався своїм телескопом, мікроскопом і своєю добірною бібліотекою англійських та латинських книжок. Почувши про Кервена як про власника найкращої книгозбірні у Провіденції, пан Мерріт одразу ж його навідав, і був прийнятий значно гречніше, аніж усі попередні візитери. Він був захоплений розмаїттям Кервинової бібліотеки, яка окрім давньогрецьких, латинських та англійських класиків містила також дивовижну колекцію філософських, математичних та наукових праць, зокрема Парацельса, Агріколи, Ван Гельмонта, Сільвія, Глаубера, Буйля, Бургаве, Бехера і Шталя. Також Кервен запропонував йому відвідати свою лабораторію на фермі, куди раніше нікого не запрошував. І вони відразу ж вирушили туди в екіпажі пана Меріта. Пан Меріт стверджував, Ніби не бачив на фермі нічого особливо страшного, але згадав, що самого погляду на книжки із ворожбицтва алхімії та теології, які Керван зберігав у вітальні, було достатньо, щоб викликати в нього довічну огиду. Імовірно, вираз обличчя власника під час оглядин також зіграв значну роль у створенні цього враження. Незвичайна колекція, окрім класичних праць, які навіть пан Мерріт не хотів би мати у своїй бібліотеці, містила практично всіх відомих людству, кабалістів, демонологів та чародіїв і була скарбницею знань у вельми сумнівних царинах алхімії та астрології. Там були «Гермес Трисмегіст» у редакції Менара, Лібер «Ліберінвестігатіоніс» Гебера, «Ключ до мудрості» Артефіуса, «Кабалістична книга Зоар», «Праці Альберта Великого» в редакції Пітера Джеммі, «Арсмагнаєт Ультима, «Раймунда Луллія» в редакції Цецнера, «Тезаурус Кемікус» Роджера Бейкона, Клавіс Алхіміяе Флада і Делапіде Філософіко Трітенія. Особливо багато в Кервена було середньовічних єврейських та арабських авторів. Пан Меррід узяв до рук фоліант під назвою Каноон ейслам і аж зблід, коли виявилося, що під обкладинкою насправді був не заборонена книга божевільного араба Абдула Аль-Хазреда, про якого він чув стільки жахливих речей кількома роками раніше, після відкриття страхітливих обрядових звичаїв у маленькому рибальському селі Кінхспорт, що в провінції. Масачусетс Бей. Та хоч як це дивно, найбільше старого джентльмена насторожила одна невеличка деталь. На великому столі із дорогого дерева лежав потріпаний примірник Борела, на полях і між рядками якого було багато нерозбірливих кервинових нотаток. Книга була розгорнута посередині, і в одному абзаці рядки були підкреслені настільки жирними нерівними лініями, що гість не втримався і прочитав його. Чи то сам зміст виділеного фрагмента справив таке враження, чи надмірний запал, із яким читач його підкреслював, невідомо. Та щось у цьому всьому було таке, що вплинуло на гостя дуже прикрим чином. Він згадував цей уривок до кінця своїх днів, записав його з пам'яті до свого щоденника, а одного разу навіть процитував своєму близькому товаришові, доктору Чеклі, тим самим вельми його розхвилювавши. Ось про що там йшлося. Сіль тваринна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 Без будь-яких протизаконних чарів викликати подобу свого мертвого пращура і стліну, в який його тіло обернулося. Втім, найлиховісніші чутки про Джозефа Кервена ширилися біля корабельних доків у південній частині Таун-стріт. Моряки, народ забобонний, Просолені морські вовки, із яких складалися команди шлюпів, що роками перевозили ром, рабів і патоку, які ходили під вітрилами прудких каперів та великих бригів, що належали Браунам, Кроуфордам і Тілінгастам, нишком робили дивні захисні знаки, коли помічали худу, ледь сутулу, світловолосу і оманливу молоду. Постать Кервена, який заходив до свого складу на Дублон-стріт, або розмовляв із капітанами із суперкарго біля довгого причалу, де похитувались на якорях його кораблі. Навіть власні Кервенові службовці і капітани ненавиділи й боялися його, а всі його моряки були набродом покручів, із Мартиніки, Сенте Статіуса, Гавани і Порт Рояла. Насправді, найбільше у старому дивакові усіх лякало саме те, наскільки часто в його команді змінювалися моряки. Прийшовши у порт, команда розсіювалася містом, де хто йшов у тих чи інших справах. Та коли всі вони знову збирались на борту. Та майже щоразу бракувало кількох чоловіків. Втім, усі добре пам'ятали, що ті справи стосувалися ферми на Потаксецькому шляху, і що звідти мало хто повертався на корабель. Тож незабаром Кервинові стало важко добирати і утримувати свою химерну команду майже щоразу. Почувши історії про провіденські причали, кілька людей дезертирували, і їм ставало все важче знаходити заміну у Вест-Індії. До 1760 року Джозефа Кервена майже усі стали цуратися. Його підозрювали в таємничих жахіттях і демонічних зв'язках, які виглядали то зловісніше, що важче їх було пояснити – зрозуміти чи навіть довести. Останньою краплею стало загадкове зникнення солдатів 1758 року. У березні та квітні того року два королівські полки на шляху до Нової Франції квартирували у Провіденсі, і за той час вони вельми зменшилися. Набагато більше, ніж внаслідок простого дезертирства. Побудували чутки, що Кервена часто помічали за розмовою із червоними мундирами. А коли вони почали зникати, то всі одразу пригадали історії про його моряків. Невідомо, що б трапилося із рештою вояків, якби вони не отримали наказ рухатися далі. А тим часом мирські справи торговця процвітали. Він мав негласну монополію на міську торгівлю селітрою, чорним перцем та корицею і в імпорті мідних виробів, індиго, бавовни, вовни, солі такелажів, заліза, паперу та різного англійського краму. І за виграшки обійшов усі торгові спілки, окрім браунів. Такі крамарі, як Джеймс Грін із Чіпсайду, який тримав магазин «Слон», Расели із навпроти Великого мосту із магазином «Золотий орел», чи Кларк і Натінгейл із рибою на пательні, що біля нової кав'ярні, майже повністю залежали від Кервена, який постачав їм товари. А його домовленості із місцевими винокурами, нараганцецькими молочниками і конярами, а також із ньюпортськими виробниками свічок зробили його одним із найбільших експортерів у колонії. Хоча Кервена і піддали своєрідному остракізму, все ж він не втратив певного почуття громадянської солідарності. Коли дощенту згорів колоніальний дім, він щедро підтримав лотерею, завдяки якій 1761 року вдалося збудувати новий цегляний, який і досі красується на старій головній вулиці. Того ж року він допоміг відбудувати великий міст, зруйнований жовтневим штормом. Він також відшкодував багато книжок із громадської бібліотеки, які згоріли в колоніальному домі, і багато чого придбав у доброчинній лотереї, на вирочені кошти від якої заболочену ринкову вулицю та поторовану колесами Таун-стріт замостили бруківкою, а також виклали посередині хідник із кругляка. Приблизно в той самий час Кервен побудував собі не дуже вигадливий, але розкішний новий будинок, чиї різьблені двері і досі вражають. Коли 1743 року послідовники Уайтфілда відділилися від церкви доктора Коттона, що на пагорбі, і заснували церкву навпроти мосту, обравши пастором Сноу, Кервен приєднався до них. Втім, невдовзі він втратив охоту до їхніх зібрань. Проте згодом він знову почав проявляти набожність, адже розумів, що необхідно розвіювати чутки, які відчужили його від міста, оскільки незабаром ті можуть зашкодити його справам.